26. fejezet December 8. szerda 917. Akár csak előző nap, most is egy rakatra való mintavételi edényel zsonglőrködött, ahogy a hatodik emeleten kiszállt a liftből. Sikerült benyitni a John de Vries irodájába, anélkül, hogy egyet is eltört volna. Gondosan letette rakományát, és elkülönítette a toxikológiai mintákat azoktól, amiket a szövettannak annak szánt. Azután az előbbieket takaros sorba rendezte John asztalán, mint a játékkatonákat. Éppen végzett, mire John belépett. Á, egy újabb szeretett csomag, jegyezte meg John Labor Laborköpenyt viselt, amit lehámozott magáról, és egy antik válfára akasztott. Ezúttal mi van benne? Talán semmi érdemleges. Egy nővér anyaga az előzetes diagnózis alapján túladagolta magát. Egy zacskóra való fehér port találtak a helyszínen, amiben kimutatták a fentanil jelenlétét. Annak alapján, hogy személyesen hozta el nekem a mintákat, mégis másra gyanakszik. John elforgatta a mintavételi edényeket, hogy címkéjükről leolvassa az egyes minták származási helyét. Kezd túlságosan is jól ismerni, jegyezte meg Jack. Hiába, a korral egyre bölcsebb az ember. Bár igaz lenne, sóhajtott fel John. Oké, elég az udvariassági körökből. Mi az ábra? Szoldánó nyomozó úgy gondolta, a páciens emberölés áldozata lett, tekintve a helyszínen talált bűnjeleket és egyes tanúvallomásokat. Olyan erős gyanú támad benne, hogy személyesen is részt vett a mareggeli halott szemlén. Azt mondta, személyes ügyként kezeli az ilyen eseteket, és meggyőződése, hogy a túladagolás csak elterelés. A boncolás sajátos módon nem igazolta a gyanúját. Emlékszem, Szoldánó nyomozóra, gondolkodott el John, egyszer elhozta bemutatni. Csak azért, mert nagy rajongója a törvényszéki patológiának, és különösen a toxikológiának, magyarázta Jack. Mindegy is, a lényeg, hogy a boncolás alapján nem találtunk kóros elváltozást, leszámítva az enyhe tüdődémát de mivel a nyomozó kiemelten érdeklődik az ügy iránt, és az áldozat valóban nem tűnik drogosnak, szeretnénk mielőbb biztosan tudni, hogy túladagolás történt-e miért van az, hogy magánál minden ügy toxikológiai vészhelyzet? tette fel a költői kérdés John. A többiek mind beérik azzal, ha egy-két héten belül megkapják az eredményeket. Jack elnevette magát. Nos, ez valóban érdekes kérdés. Ahhoz lehet köze, hogy szó szerint halálosan komolyan veszem a munkám. Azt még megértem, bólintott John. De mire fel a nagy sietség, ha a páciensei már úgy is halottak. Jó lenne elkerülni, hogy még többen legyenek, felelte Jack. A patológusok és a toxikológusok is mindezt szeretnék. Oké, okay, meggyőzött. Mi ez a hámsérülés? Örülök, hogy megkérdezte. Épp készültem elmagyarázni. Ez egy bőrminta, rajta egy apró sérüléssel, vagy talán csak egy anyajeggyel. Miután az eset kísértetiesen emlékeztet a tegnapira, felötlött bennem, hogy tűszúrás is lehet. A szövettan majd kideríti. Ha tűnyom, akkor az lehet a kulcs, amit belé Logikus. Velem is megosztja majd a szövettani eredményt? Úgy lesz, ígérte Jack. Addig is. Van valami eredmény a tegnapi ügy kapcsán? Az ég szerelmére alig 24 óra telt el forgatta a szemét John. Még minden függőben van, leszámítva az általános szűrővizsgálatot, ami negatív lett. Ne! bukott ki Jackből. Miután annyit gondolkodott a cianózison és a halál fiziológiáján, mindinkább meggyőződésévé vált, hogy Sue bevet valamit, vélhetően fentanilt, ami lassan, minden más drognál több túladagolásos halált okozott. Meglepi? kérdezte John. Miért? Tegnap még azt mondta, hogy a túladagolás esélye a nullához közelít. Nyilvánvalóan jól gondolta. Akkor meg mi a baj? Mióta beszéltünk, átértékeltem magamban a dolgokat. Különösen a cianózis és az elmaradhatatlan tüdődéma fényében. Csak azért ellenkeztem, mert személyesen ismertem a pácienst, méghozzá egészen közelről, bár ha jobban belegondolunk, ismerünk egyáltalán bárkit is. A francba, tette hozzá Jack fokozódó bosszúsággal. Most gondolhatom át újra az egészet. Édes Istenem. Sajnálom, hogy ilyen rossz hírt kellett közölnöm, szabadkozott John. Ugyan már, ez végképp nem a maga hibája. Jack agyában vadul kavarogtak a cianózissal, tüdődémával és fiziológiás folyamatokkal kapcsolatos gondolatok, mielőtt hirtelen teljesen új mintába rendeződtek, ami csak csakis egy kreatív emberi elme formálhatott belőlük. Ennek köszönhetően tudatalattiából felszínre került Carl Wingate neve, aki talán nem rajongott Sueért vagy Sherinért, de nem tűnt gyilkos alkatnak sem, Viszont anesteziológusként napi szinten használta a már pedig a szuks, ahogy orvosi bergekben gyakran nevezik, egészen kis mennyiségben is, szinte azonnali bénulást idéz elő, azután pedig, ha csak az anesteziológus vagy a szakasszisztens nem lélegeztette a beteget, beáll a cianózis és a halál. Hát, köszönöm, hogy beugrott. John nekiállt összeszedni a mintavételi edényeket. Ráúszítom az embereimet az általános szűrővizsgálatra. Ha minden követ megmozgatunk, holnap ilyenkor talán már meg lesz az előzetes eredmény. Várjon kicsit, állította meg Jack. Támad egy újabb gondolatom. Hogy állunk a szukcinilkolinnal? Hatékonyabban ki tudják mutatni, mint korábban? A többi törvényszéki patológussal együtt ő is tudta, hogy a szer jelenléte nehezen mutatható ki, miután a test túl gyorsan lebontja az emberi szervezetben eredendően megtalálható komponensekre. Talán csak a szövettannak lehet erre eszköze, még ha az elváltozások nem is patognomikusak vagy szukcinilkoli mérgezésre utalóak. John felhagyott a mintavételi edények begyűjtésével és elmosolyodott. Valaki mostanában túl sok krimit olvas. Igenis, meg nem is, ami az azonosítás eredményességét illeti. Néhány ügyben sikerült kisebb-nagyobb áttörést elkönyvelnünk egyes metabolitok, folyadékkromatográfiai és tömegspektrometriai jellemzésével. De ez még elég nehézkes, gyakran kudarcot vall, és megtámadható a bíróságon. Van oka ilyesmire gyanakodni bármelyik esetben? Talán mindkettőben. Jack már is megbarátkozott az új ötlettel. Szú, bizonyosan kapott injekciót, és talán Sörén is. Miközben mindkettőjüknél felismerte a cianózist és a tüdődémát. Tehetünk rá egy kísérletet, vont vállat John. De ehhez tényleg idő kell, legkevesebb egy hét. Persze csak akkor, ha azonnal rá tudok állítani valakit. Egy próbát mindenképp megér. Jacknek eszébe jutott a gondolat, ami akkor futott át az agyán, mikor az öltözőben beszélgetett Lúval. Ha szó és Sörin halálának módja emberölés, már pedig az, ha szukcinilkolint kaptak. Akkor vélhetően mindkét gyilkosságért ugyanaz a személy felel, jó eséllyel a kórházi sorozatgyilkos. A szukcinilkolin nem olyan szer, ami könnyen beszerezhető a sarki patikában. Oké, döntött el John, megcsináljuk, de ne nyaggasson hajja, majd én szólok, ha van valami. Megbeszéltük. Jack agya már is teljes fordulaton pörgött, és eltökélte magában, hogy aznap végére jár a dolognak, ahogy lúnak nak ígérte. Először is meg kell szereznie a kész szövettani preparátumokat, azután megbeszélnie egy találkozót Ronny Kavanóval. Biztos volt benne, hogy már is sikerült jelentős előrelépést elkönyvelnie az ügyben, ami fordulatos pályafutása egyik legizgalmasabb esetének tűnt. Miután teljes szívéből köszönetet mondott Johnnak a segítségért, és elköszönt, fogta a megmaradt mintákat, és útnak indult a szövettan felé. – Megjött a kedvenc patológusom, – fogadta morin széles mosolyjal, amikor betoppant az irodájába, a hidegtől határozottan pirosposgásnak tűnt az arca. – Nyilván minden patológusnak ezt mondja, – legyintett Jack Lemondóan. Nehogy azt higgye, kacagott fel Morin, maga az egyetlen, aki ellátogat hozzánk, amit értékelek. Látszik, hogy megbecsüli a munkánkat, még ajándékot is hozott. Csak még több munkát attól tartok. Ahogy előző nap, most is felsorakoztatta a mintavételi edényeket Morin asztalán. Több mintát szánt a szövettannak, mint a toxikológiának ezért általában fordított sorrendben ejtette meg a két látogatást, de most szerette volna, ha John minél előbb munkához lát. A tegnapi eset kapcsán már előkészítettünk néhány preparátumot. Morin elfordult a székével, hogy leemeljen egy tálcát a mögötte húzódó pultról. Amint végzett, az új minták kipakolásával Jack átvette tőle a preparátumokat. Értékelem, hogy ilyen gyors munkát végeztek. Remélem, doktor Mungomerit nem sújtotta le túlságosan a barátja halála, komorodott el Morin. Jól van, nyugtatta meg. Szerencsére van épp elég dolga, ami leköti minden percét. Ügyeltem rá, hogy bizalmasan kezeljem ezt az információt, amit a nagyfőnök biztosan nagyra értékel. Szóval, mi ezek az újabb minták? Megint valami különleges kérés? Csak a szokásos. Jó lenne, ha a lehető legsürgősebben preparálnák őket. Jack kiválasztotta, és kiemelte az edényt, ami a tűszúrás vagy anyajegy helyének mintáját tartalmazta. A szövettani eredmény azt is befolyásolhatja, amit John állapít meg a toxikológián. Oké, okay, egyezett bele Morin, azonnal ráállítok valakit. Elkülönítette a mintát a többitől. Köszönöm, Morin. Jack felemelte a tárgylemezekkel teli tálcát, és köszönöm ezt is. A nagyfőnök hálás lesz. Miután távozott a szövettarról, a lépcsőházon át tért vissza irodájába, hogy elkerülje a tolongást a lifteknél. Letette a Morintól kapott tálcát a mikroszkóp mellé, és felakasztotta a kabátját a fogasra. Amint ledobta magát a székébe, előhúzta telefonját, és rábökött Bart Arnold nevére, akivel előző nap 18.03-kor beszélt. Míg átment a hívás, kihangosította, és íróasztalára fektette a telefont, azzal lehántotta a gumiszalagot, a szú passzéro mintáit tartalmazó tálcáról, és felemelte a fedelét. A tárgylemezeket két oszlopba rendezték, és származásuk szerint gondosan felcímkézték. Kiemelt néhány a szívhez kötődő mintát. Másodszor a tüdőt vizsgálta meg, azután a többit. Itt Bart Arnold, jelentkezett be Bart. Míg bemutatkozott, Jack felkapcsolta a mikroszkóplámpáját, és helyére csúsztatta az első tárgylemeszt. Volt ideje ránézni a havi halálozási rátára? Tudja, az elmúlt két évben a Manhattan Memorial kórházból felénk jelzett esetek kapcsán. Addig mozgatta lefelé az objektívet, amíg kis hián el nem érte a tárgylemezt. Igen, Janice Jagger foglalkozott ezzel úgy hajnaltájt, amikor kicsit elcsendesedtek a dolgok. Remek! Mindig is értékelte Janice Jagger alaposságát. Mit derített ki? A mikroszkóp okulárjához emelte a szemét és belekémlelt, miközben elvégezte a finom beállítást. Az elmosódott foldból egyszeriben kirajzolódott a szívviszom sejt struktúrája. Az I.O.I. hatáskörébe utalt esetek száma az első évben nagyjából állandó szinten maradt, felelte Bart, azután viszont változni kezdett. Először viszonylag csekély mértékben, de idővel egyre gyorsabban. Ettől tartottam. Jack hátradőlt, és belegondolt, mennyire egyeztethető össze ez a statisztika a kórház csökkenő tendenciát mutató halálozási arány Nyilvánvalóan semennyire. Ugyanakkor a több haláleset alátámasztotta Szú gyanúját a kórházi sorozatgyilkosról. Pontosan mennyivel nőtt meg? Nőtt meg? visszhangozta Bart. – Egyáltalán nem nőtt. Csökkent. Méghozzá számottevően. Jack ugyanúgy megkövült a hírtől, mint amikor Johntól megtudta, hogy Szú előzetes drogtesztje negatív lett. Megpróbálta beilleszteni az információt eddigi elméletébe. Az MMK által bejelentett halálesetek számának látványos csökkenése, talán nem zárta ki a lehetőséget, hogy a kórházi sorozatgyilkos létezik, de az biztos, hogy nagyban csökkentette a valószínűségét. Az új adatok bizonyosan egybecsengtek a csökkenő kórházi halálozási arányszámmal. – Ott van még? – kérdezte Bart, amikor sokáig szólni se tudott. – Igen, persze! – olyan érzés kerítette hatalmába, Mintha minden összeesküdött volna ellene. Előbb sörén halt meg, majd John dobott be neki egy csavart labdát, most pedig Bart. Mintha a tények és a körülmények gúnyt űztek volna minden erőfeszítéséből. Pontosan tudta, milyen nevetséges ez a feltételezés, de attól még ugyanúgy elkeserítette. Tehetünk magáért még valamit? tudakolta Bart. Segítene egy halálozási okok szerinti bontás? Nem, köszönöm, felelt Jack. Majd hívom, ha eszembe jut valami. Epedve várjuk, Bart kinyomta a telefont. Jack annyira hátradőlt, hogy széke nyikorogva tiltakozott, s miközben a mennyezetre merett, arra gondolt, hogy annak üressége mennyire híven tükrözi jelenlegi lelki állapotát. Izgatott várakozással kezdte a napot, mintha csak egyetlen lépés választaná el a rejtély megoldásától, pedig e pillanatban sem állt hozzá közelebb, mint előző nap, amikor végzett szú rutinszerűnek tűnő boncolásával. Újra előre billent, hogy végigmérje a mikroszkópot és a szövettani preparátumokkal teli tálcát. Emlékeztette magát várakozására, hogy a szövettan majd segít eldönteni a dolgot. Ebben a reményben gurult közelebb, és nézett vele újra a mikroszkóp okulárjába. Az elkövetkező percekben gondosan tanulmányozta a szívből vett különféle mintákat. Ahogyan azt a szerv általános felmérése előrevetítette, a mikroszkópos vizsgálat unalmas rutinfeladatnak tűnt. Ha talált is néhány vérsejtet, azok a meccetvágáshoz használt mikrotóm nyomán kerültek a helyükre. Sokkal fontosabb, hogy a sejtszerkezet teljességgel normálisnak látszott, akár csak a hajszál és koronaerek. Csak elhanyagolható mértékű megvastagodást látott az egyik artériás metszeten, de ilyet bármely felnőtt ember szívében találhatott. Az eredeti diagnózist, a szívrohamot, Egyszerűen semmi sem támasztotta alá. Következtek a tüdő leszámít Leszámítva néhány vörösvérsejtet és némi folyadékot, ami ödéma esetében természetes, itt sem talált semmi szokatlant. A többi szerv vizsgálata ugyanilyen eredményt hozott. Miután végzett a preparátumok tanulmányozásával, lecsukta a tálcát, ráhúzta a gumiszalagot, és félretette. Kísérteties nyugalom szállta meg, ami jelenlegi életszakaszában totálisan idegen állapot volt a számára. Állandó pörgéshez szokott, és erős ellenszélben még nagyobb erőfeszítése is készen állt. Ez az életmód és lelki állapot segített őt kirángatni az emésztő depresszióból a családja elvesztése után ezért óckodott annyira a megállapodástól és nyugalomtól, vagy ahogy ő nevezte, a vegetálástól. Felötlött benne, hogy talán Ronny Kavanó is azért dolgozik az éjszakai műszakban. Vetett egy pillantást az órájára, miközben belegondolt, mikor számíthat a betegápoló hívására. Határozottan emlékezett rá, hogy azt mondta, a mai nap folyamán keresi majd. Miután Ronni műszakja este héttől reggel hétig tartott, úgy számított, hogy korai délutánig biztosan alszik, tehát három-négy óra előtt alig, ha hívja. Felsóhajtott. Bármennyire lehangolódott, ennyit akkor sem várt volna szívesen ölbetett kézzel. Pillantása a halmokban álló aktákra és a figyelmére várakozó preparátumos tálcákra tévedt. Órákat eltölthetett velük, és ezt is kellett volna tennie, nem hitte, hogy most tudna koncentrálni. Ha pedig nem szán kellő figyelmet a munkájára, nem végezheti el azon a szinten, amit megkövetel magától. Ahelyett, hogy felzárkózott volna a papírmunkával, újra kézbe vette a telefonját, és az üzenetre merett, amelyet Ronni az éjszaka folyamán küldött neki. Ez a számom. Nagyon várom a beszélgetést. Bepötyögte a választ. Köszönöm, hogy rám írt. Én is várom a beszélgetést. Keressen, amint alkalmas. Alig egy pillanattal a küldésgomb lenyomása után megcsörrent a mobilja, amitől ilyetten összerezzent. A kijelzőre nézett. Hát, ha valami automata válaszküldő reagált Ronni nevében, de nem ő kereste, hanem Lori. Néhányszor hagyta kicsengeni a telefont, míg átállította agyát a hívás fogadására. Hol vagy? csattant fel Lori türelmetlen, bosszús, sőt haragos hangja. Beugrottam a Szent Regisbe egy francia pirítósra. Vágta rá, amit ugyanúgy azonnal megbánt, mint előző nap. A szarkazmus az évek során Reflexszerű védekezési mechanizmus lett nála, ami sokszor el is érte a célját. Lorinál sajnos ritkán jött be, máskülönben csak súlyosbított, amúgy sem könnyű helyzetükön. Lassan kezdte azt hinni, hogy ő saját maga legnagyobb ellensége. Erre most inkább nem mondok semmit. A veremben vagy? Nem. Történetesen itt henyélek az irodámban. Bosszúsnak tűnsz! Bosszús is vagyok! kiáltott Lori. Vonszold le ide a segged, beszélnem kell veled. Most aztán tényleg nyakigülsz abban a bizonyosban. Nem ér rá egy kicsit? Pont a római pápát várom. Jack összerezzent abban a tudatban, hogyha lehet, még tovább rontott a helyzeten, mégsem bírta megállni, hogy ne piszkálja azt a Lori-t akit kezdett szívből utálni, a basáskodó főnökasszonyt. Gyere ide azonnal, förmett rá a felesége, mielőtt kinyomta. Mi a franc baja van? kérdezte magától Jack, ahogy az íróasztalra dobta a telefont, és újra a mennyezetre emelte a tekintetét. Kellett egy perc, amíg bosszúsága alábbhagyott. Próbálta kitalálni, min húzta fel magát Lori ennyire, de nem tudott elképzelni mást, csak hogy tudomást szerzett a detektíves diről. Reggel még minden a legnagyobb rendben ment. Még egy könnyed beszélgetést is lefolytatott Dorotival, aki rá nem jellemző módon korán kelt. Felvette a kabátját, amint úgy érezte, sikerült visszanyernie az önuralmát, és készen áll szembenézni paprikás hangulatban lévő feleségével. Megfogta a kabátját, és komótosan belebújt, miközben a lift felé vette az irányt. Kicsit sem sietett.